27. fejezet A fogadás, mint rendesen, most is káprázatosan sikerült. Nenofer asszony, akinek a haj koronája mindenkit lenyűgözött, élvezettel hallgatta a vendégei dicsérő szavait. Dénész kötött néhány előnyös megállapodást, elégedetten gondolt arra, hogy szállítóvállalata egyre növekszik, és már mindenkinek a csodálatát kivítva, aki csak számít Egyiptomban. Senki sem sejtette, hogy a markában tartja a legfőbb hatalmat. Egy kicsi ideges volt ugyan, de nem türelmetlenkedett. Egyre jobban izgatta az érzés, hogy hamarosan porba sújthatja azokat, akik megszólják és megjutalmazhatja azokat, akik támogatják. Az idő neki dolgozik. Nenofer fáradtan vonult vissza a lakosztályába. Az utolsó vendégek távoztával Dénész sétált egyet a gyümölcsösében, meg akart bizonyosodni arról, hogy senki sem dézmálta meg a fákat. Egyszer csak egy női alak lépett elő az éjszaka sötétjéből. Hattusa hercegnő! Mit csinál itt Memphisben? Ne egy ki többi a nevemet! Várom a szállítmányát. Nem értem. Milyen szállítmányra gondol? Az égi vasra. L Legyen türelemmel. Nem várhatok. Azonnal szükségem van rá. Miért olyan sürgős? Mert belerángatott engem abba az őrültségbe. Senki sem fog eljutni önig. Pászer bírónak már is sikerült. Á, csak meg akarja félemlíteni. Vádat emelt ellenem, és vádlottként be is akar idézni a bíróságra. Á, csak fenyegetőzik. Rosszul ismeri Pászert. Üres a tarsoja. Bizonyítékai vannak. Tanúvallomásokat és nyilatokkozatokat gyűjtött ellenem. Hm, Ramseszt nem fogja hagyni. A főbíró Badzsely vezírnek adja át az ügyet. A fáraó kénytelen lesz alávetni magát a törvénynek. Elfognak fognak ítélni engem, Dénész. Megfosztanak a földjeimtől, és a legjobb esetben is elzárnak valamelyik vidéki palotába. De lehet, hogy ennél súlyosabb lesz a büntetésem kellemetlen. Az égi vasat akarom. M még nincs a birtokomban. Legkésőbb holnap. Különben... Különben... Feljelentem magát bírónál. Gyanítja, de nem tudja biztosan, hogy ön tervelte ki az élelmiszer ellátás megakasztását. Az esküdtek meg fognak hallgatni, és biztosíthatom róla, hogy meggyőzően fogok beszélni. <coughs> Adjon hosszabb határidőt! Két nap múlva teli hold. Az égi vassal hatni fog a varázslatom. Holnap estig kap időt, Dénész. Különben velem együtt fog elbukni. Csibész, Noferet zöld majmocskája csodálkozva figyelte, ahogy vitéz megfürdik. A kutya először óvatosan csak az egyik lábát dugta a lótuszos medence vízébe, de aztán teljesen belemerült. A szolgálóknak pihenő napjuk volt, Noferet maga húzta fel a korsót a kúdból. Szája, mint a lótuszbimbó, keble, mint a szerelem almái. Pászer bámulta, ahogy jön, megy, virágokat helyez Brani emlékére az oltárra, eteti az állatokat, lesi a fecskéket, amelyek minden este a házuk felett gyülekeznek a gyógyult szárnyú menekültel együtt. Noferet megnézte a szikomorfa gyümölcseit, Szép sárga színük érés közben pirosra változik majd. Májusban még a fán fel fogja nyitni őket, hogy a beléjük költözött rovarok elhagyják ídes otthonukat. A húsos fügéket aztán megehetik. Átolvastam a hatusával kapcsolatos iratokat, az írnokok pedig ellenőrizték, hogy formailag rendben legyenek. Most már átadhatom őket a vezírnek, a következtetéseimmel együtt. A hercegnő nem fél ettől? Tudja, hogy nem tántoríthat el. Vajon mit fog tenni? Mindegy. Bajzsájnak kell elnökölnie a tárgyaláson. Semmi nem fogja megakadályozni, hogy cselekedjen. És ha a fáraó kérné, hogy álljon el a pertől? A fáraó leválthat. Akkor sem fogok lemondani erről az ügyről. Ha megtenném... A szívem örökre bemocskolódna, még te sem tudnád tisztára mosni. Kem elmondta, hogy egy harmadik merényletet is megkíséreltek ellened. Na, hattus a bérencei azt remélték, hogy vízbe folythatnak. Korábban egyetlen ember volt, aki megpróbált rokkantát tenni. A rendőrfőnök már tudja, hogy ki volt az? Még nem. Az a fickó különösen ravasznak és ügyesnek tűnik. Ken besugói hallgatnak. Ö, na, mit határozott az orvosok tanácsa? Elhalasztották a választást, újabb jelentkezőket várnak. Kádás fenntartja a jelentkezését, és sorra látogatja a bizottság tagjait Noferet a térdére hajtotta a fejét. Bármi történjék is, mi tudjuk, mi a boldogság. Pászer lepecsételte egy vidéki bíróság ítéletét, amely rágalmazás miatt húsz botütést és súlyos bírságot szabott ki egy falu előjárójára. Az előjáró valószínűleg fellebbezni fog, de ha ismét bűnösnek találják, akkor megkétszerezik a büntetését. Kevéssel délelőtt Tapéni asszony kereste fel a főbírót. A kicsi, törékeny, feketehelyű asszony bájait latba vetve rávette a mogorvai írnokokat, hogy megnyíljon előtte Pászer irodájának az ajtaja. E, mit tehetek önért? Jól tudja. Mondja csak elkérem. Meg akarom tudni, hogy hol rejtőzködik a barátja Suti, azaz a férjem. Pászer már várt erre a látogatásra, Sejtette, hogy pár duc után Tapéni sem maradt közömbös a kalandor sorsa iránt. Elhagyta Memphis-t. Miért? Hivatalos küldetése van. Természetesen maga nem árulja el, hogy miféle. Természetesen nem. Veszélyben van? Hisz a szerencséjében. Szuti vissza fog térni. Nem olyan asszony vagyok, akit elfelejtenek és elhagynak. A szapéni hangjában inkább fenyegetés csenget mint gyöngétség. Pászer úgy döntött, hogy próbára teszi. Ö, nem zaklatta önt az utóbbi időkben egy-két előkelő hölgy? A munkámból adódóan gyakran keresnek fel, hogy a legjobb kelmékből válogathassanak. Semmi különösebb nem történt? Nem értem, mire gondol. Nenofár asszony például... Nem követelte öntől, hogy hallgasson? Tapeni zavarba jött. Említettem Nenofárt sutinak, mert csodálatosan tud bánni a tűvel. Nem ő az egyetlen ilyen asszony Memphisben. Miért pont őt említette? Miért faggat? Feltétlenül tudnom kell a választ. Miért? Egy súlyos bűntény után nyomozok. Különös mosoly jelent meg Tapéni Ajkán. Nenokfárral kapcsolat van? Mit tud róla pontosan? Nincs joga itt tartoztatni, jelentette ki erre Tapéni, és fürgén az ajtó felé indult. Talán tudok egyet -egy mást, pászer főbíró, de miért vallanám meg magának a titkaimat? Vajon elégedett lehet-e az ember valaha is egy kórház működésével? Amint az egyik beteg meggyógyul, egy másik jön a helyébe, és a küzdelem kezdődik előről. Noferet nem unt bele a gyógyításba. Kiapadhatatlan örömmel töltötte el, hogy legyőzheti a szenvedést. A személyzet odaadóan segítette, az írnokok ügyeltek a kórház gazdasági irányítására, Noferet tehát a tudománynak szentelhette magát, Ismert gyógyszereket tökéletesíthetett, és újabbakat próbált felfedezni. Naponta vágott ki daganatokat, tett helyre törött tagokat, vigasztalta a gyógyíthatatlan betegeket. Egy egész orvoscsapat vette körül, mind a gyakorlottak, mind a kezdők szívesen hajtották végre Szelíden kiadott utasításait. Nehéz nap állt mögöttük. Noferet megmentett egy 40 éves férfi, akinek bélelzáródása volt. Frissítőként épp egy pohár friss vizet ivott, amikor kádás rontott be a terembe, ahol az orvosok mosakodtak és öltözködtek. Az ősz fogorvos rárivalt Noferetre. Adja ide a kórházban levő szerek listáját! Milyen jogon kéri ezt? A főorvosi állásra pályázom, szükségem van erre a listára. Mit akar vele tenni? Ki kell egészítenem az ismereteimet. Mint fogorvosnak csak néhány szert kell használnia. Adja a listát gyorsan! Nincs joga ahhoz, hogy a listát követelje tőlem. Nem tartozik a kórház személyzetéhez. Hmm, rosszul látja a helyzetet, naferet. Bizonyítanom kell a hozzáértésemet. A szerek felsorolása nélkül hiányos a pályázatom. Egyedül a királyság főorvosa kötelezhet arra, hogy teljesítsem a követelését. Én vagyok a leendő főorvos. Tudomásom szerint még nem választottak meg senkit Nebamon helyére. Eh, tegye, amit mondtam, és nem fogja megbánni. Nem engedelmeskedem magának. Eh, ha kell, betöröm a laboratórium ajtaját. Azért súlyos büntetés jár. Ne ellenkezzen tovább. Hamarosan a felettese leszek. Ha nem hajlandó együttműködni, el fogom kergetni innen. A szóváltásra néhány orvos Noferet köré gyűlt. Ez a falka nem ijeszt meg. Menjen innen, szólt rákáldásra egy fiatal orvos. Raszul teszi, hogy így beszél velem. Gondolja, hogy orvoshoz méltóan viselkedik? Sürgős a dolog, védekezett kezes. Az ön számára pontosította a helyzetet Noferet. A főorvosi tisztet tapasztalt embernek kell megkapnia. Maguk mindannyian elismerik a munkámat. Miért vitázunk? Hiszen egyaránt az a vágy hajt minket, hogy másokat szolgáljunk. Kadás meggyőző, megindító beszédbe fogott. Hosszú pályafutását emlegette, a betegek iránti odaadását azt, hogy hasznára akar lenni az országnak, anélkül, hogy nevetséges, mondva csinált indokokkal akadályoznák ebben. Ám Noferet hajthatatlan maradt. Ha Kádás meg akarja kapni a mérgek és a szerek listáját, akkor igazolja, hogy mire akarja használni. Míg Nebamon utódját nem jelölik ki, Noferet éberen fogja őrizni az iratot. Asher tábornok vezérkari főnöke egyre csak azt hajtogatta, hogy a felettese távol van. Pászer nem hagyta ennyiben. Nem udvariassági látogatásra jöttem. Ki kell hallgatnom a tábornokot. Nincs csak a szárnyában. Mikor ment el? Tegnap este. Hova? Nem tudom. A szabályzat nem írja elő, hogy tájékoztassa magát arról, hogy hova megy. De, de igen. Akkor miért nem tette meg? Annan tudjam. Ennyivel nem érhetem be? Hát a szárnyát, ha óhajtja. hagyja. Pászer két másik tisztet is kikérdezett, de tőlük sem tudott meg többet. Többen azt állították, hogy a tábornok délnek indult egy harci kocsin. A főbíró nem zárta ki, hogy csak be akarják csapni, ezért elment a külországok hivatalába. Semmilyen hivatalos expedíciót nem indítottak mostanában Ázsiába. Pászer megkérte Kemet, hogy a lehető leghamarabb találja meg a tábornokot. A rendőrparancsnok hamarosan megerősítette, hogy a tábornok a déli tartományok felé indult, de ennél többet ő maga sem tudott meg. Aszer gondosan eltüntette a nyomokat maga után. A vezírt felbosszantották a hallottak. Nem túl az bíró. Már egy hete kutatok utána. A kaszárnyák, aser nyoma sincs. A külországok hivatala semmiféle megbízást nem adtak neki, ha csak nem titkosat. Arról engem tájékoztattak volna. Hát, egy megoldás van. A tábornok eltűnt. Ez tűrhetetlen. Az ő tisztségében ez elfogadhatatlan. Megpróbál menekülni a csapdából. Talán belefáradt a támadásaiba? Szerintem az ön közbelépésétől tartott. Ez azt jelenti, hogy a bíróság elítélte volna őt. Hát nyilván magára hagyták a barátai. Miért? Ászer rájött, hogy kihasználták. De A szökés! Egy katona esetében. Aser egy gyáva gyilkos. Ha igazak a vágyjai, akkor miért nem Ázsiába ment, hogy csatlakozzon a valódi szövetségeseihez? Az, hogy délnek indult, talán csak megtévesztés. Elrendelem, hogy zárják le a határokat. Aser nem hagyhatja el Egyiptomot. Szinkosok nélkül Asher nem tud kikereveredni a csávából. Ki merne támogatni egy bukott tábornokot a vezírrel szemben? Pászernak örülnie kellett volna a fényes győzelemnek, a tábornok semmivel sem indokolhatja a szökését. Az árulók elárulták, és majd ő is elárulja őket a második per során. Biztosan megpróbált bosszutálni Dénészen és Sesin, a bukás helyett pedig inkább elmenekült. Rendeletet küldök a tartományok kormányzóinak, amelyben megparancsolom Asher azonnali letartóztatását. Kem továbbítsa a parancsot a rendőrszolgálatoknak. A futároknak köszönhetően a tábornokot négy napon belül mindenütt keresni fogják. Az ön feladata ezzel nem ért véget, folytatta a vezír. Ha a tábornok csak végrehajtó volt, akkor meg kell találnia a szellemi vezért. Ez a szándékom, jelentette ki pászer, akinek a gondolatai már szutinál jártak. Dénész elvezette hatusa hercegnőt a titkos kovács műhelybe, ahol Sesi dolgozott. A műhely az egyik szerényebb külvárosban a szállító emberei által működtetett, szabadban lévő konyhamögött volt. A vegyész ott kísérletezett az ötvözeteivel, és a növényi savaknak a rézre és a vasra való hatásával. A műhelyben fullasztó hőség fogadta őket. Hattusa levette a csupjás köpenyét. Királyi látogatót hoztam, szólt Dénész vidáman. Sesi fel se pillantott. Kényes művelet kötötte le a figyelmét. Aranyat, ezüstöt és a rezet ötvözött egymással. Egy markolata. a leendő királyé lesz, a mostani zsarnok bukása után. Sesi a jobb lábával egyenletes ütemben fújtatót nyomott, amellyel a tüzet szította. A fémdarabokat bronzfogókkal fogta meg. Nagyon gyorsan kellett dolgoznia, mivel a bronz ugyanazon a hőmérsékleten olvadt, mint az arany. Hattusa kényelmetlenül érezte magát. Nem érdekelnek a kísérletei. Az égi vasat akarom, amelyet megvettem. Csak egy részét fizette még ki. – fontosított Dénész. – Adja ide a vasat, és megkapja a maradékot. – Mindent ilyen kapkodva csinál. – Ne szemtelenkedjen, kérem a jussomat. – Várnia kell még. – Elég volt, Dénész. Talán hazudott nekem? – Nem egészen. – Nem a magáé az a fém? – Megszerzem. – Becsapott. Ne értsen félre, hercegnő! Egyszerűen előleget kértem. Együtt dolgozunk azon, hogy rám szesz tönkretegyük. Nem ez a fő? Tolvaj! Kár dühöngenie. Össze kell tartanunk. Hatus a megvető pillantással mérte végig a szállítót. Tévedd, Meg leszek a segítsége nélkül is. Az ostobaság volna felbontani a szerződésünket, Nyissa ki azt az ajtót, és engedje, hogy távozzam. Hallgatni fog? Azt teszem majd, amit jónak látok. A szavát kell adnia. Álljon félre az utamból. Denész nem mozdult, Hatusa meglökte. A szállító dühösen megtaszította. Hatusa hátralépve hozzáért a tüzes fogókhoz, amelyeket Sesi egy kőre helyezett. Felüvöltött, megtántorodott és belezuhant a tűzbe. A ruhája azonnal lángra kapott. Denise nem próbált segíteni rajta, és se si sem, hiszen ő mindig a szállító utasításaira várt. Amikor a szállító kinyitotta az ajtót, hogy elmeneküljön a helyszínről, nyomában a vegyésszel, a kovács műhely lángokban állt.